Pensando que cunchulaba Y opino como era bebe Poderme chorar churaba Ay la la la la la la la Ay la la la la la la la estamos escoitando unha voz preciosa unha voz fantástica sí. a voz precisamente de Franxi González que é unha das voces máis representativas da música tradicional de Galicia dende moi nova formou parte do grupo de pandere teiras Siradela e agora precisamente de profesora esta estamos escoitando eh, pertence ao, ao grupo que é la forma xunto con Cibran Seixo e Davide Salvado Franxi González Volvo a repetir, é unha das voces máis representativas da nosa música tradicional por decir algunhas das cousas coas que ela colaborou dentro dos artistas importantes de Galicia, pois participou con Carlos Núñez, con Dulce olé. Pontes, con Jordi Sabal, con Eric Machan, con Kepa Junquera, con Geti, con Chiftings. Bueno, con pues, moitísima xente. A verdade é que temos les pues vamos. Temos a sorte e a honra de poder recibila. Moi boas tardes, Franxi. Hola, muy tarde. Moi, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Eh, felicitacións por todos esos traballos que estás a facer. Eh, incómodamoste un chisquiño porque sei que ti eres como profesora unha persona moi solicitada na <fícate> e, e que además non son mente educativos, sino tamén dos maiores, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, dolle clase a, a todos, a todos os que queiran aprender a nosa música tradicional, non? É o, o noso baile. Falando de música tradicional, nos comentamos o outro día con Julia Feixóo e con Beatriz, ou, bueno, pois pues, os, os seus libros que publicou precisamente na Central Fonque, e falaban de ti como unha das grandes mestras que que, que además ti tamén axudas a recoller moitísima eh, tradición das mulleres maiores que que bellas son a roupa, a roupa non as molles son... non A ver, eu comecei, comecei de neubicativa eh, eh, comecei con Ciradela con sete niños. son unha das asociacións fundadoras da, bueno, unha asociación que, que está aquí en Arteixo e eh, eh, a partir dai bueno, cando tiña treze e catorce anos creouse dentro da asociación un, un grupo de investigación mm. e eh, tuve unha gran sorte de, de mediados dos anos oitenta cando había muitísimas, bueno, nós llevamos a chamar bellas evidentemente señoras maiores eh, claro. mm -hmm. eh, que, que que bueno, que facíamos eh, festas, eh, recollidas, eh, temos feito recollidas eh, de xuntarse pois 40, 50 personas bailando ao mesmo tempo cantando, o Carai. sea, unha maravilla. Coñín esa, esa época, no mediados dos dos 80. Eh, que a verdad que, bueno, recordo bueno, para min, pois pues, foi onda aprendin mm -hmm. o sea eh... recolhendo esas cousas precisamente non somente aprendías, sino que ademais eh, ti axudabas a que esa interpretación popular e tradicional se, fixera, se pusera en marcha posto que eh, non o faz solamente aí sino que últimamente viñas eh, facendo concertos con ese trío que, que comentei antes, non? Sí, a ver, agora eh, dende hai tres anos para aquí eh, pois teño un proxecto con, con David Salvado e con Cibrán sí, sí. eh, e nada, pois un pouco para bueno, para seguir con a nosa música tradicional bueno, Cibrán eh, tocou violín procesado e MUC para, bueno, tamén darlle pois, eh, pois avanzar, non? Unho tempo. Sí. E eh, tamén, o sea para eh, David e eu facemos música de raíz, música tradicional pura e dura, entón eh, pois vende esa música de raíz, pois, pois tamén eh e bueno, mozar a a, a xente, eh, bueno, toda esa esa música que, que recollemos, non, casi to, todas as pezas son eh, recollidas das informantes puras nada, e agora pois o proxecto pois estamos facendo, bueno, pois conceptos en directo pois para para mosaar toda todo ese patrimonio que temos, non? Que Si, e tanto que os nosos, a os nosos os nosos maiores son é un patrimonio da humanidade, nunca mellordito, penso. Exactamente, exactamente. a verdade é que tuve moita sorte de Bueno, casi todas as recollidas fixen recollidas por toda Galicia, pero nun principio centreime en eh, a comarca de Bergantiños. Mm -hmm. Eh, pois máis que nada porque bueno, eu vivi eh, en viven en Carballo algúns anos, eh logo estuve eh, dando clases nunha escola de na escola de música de Malpica, mm -hmm. estuve como non sei, 12, 13 anos. Eh mm -hmm. tiña como 450 alumnos, entonces Ojo. eh eh bueno, vin clase pois pues, en Cerquedañe lle lleo o a sea, todas todas esas mm. o sea todas eh, as parroquias non? de mm. de sí, sí, de, sí, de, sí. de Baltica. Entonces claro, al final acabas aprendendo, dos anos maiores, dos nenos Uh -huh. de a cultura, a fala, eh, eh, todo. Uh -huh. Acabas sí, aprendendo uh -huh. as músicas, bueno, aprendendo todo, non? Unha intensa labor de recuperación e de difusión do repertorio vocal tradicional galego uh -huh. que, que ti pose un acento e unha intensidade especial posto que mm, as voz, a voz que ti... Mm, eh, bueno, que, que, que, nos, que, que, sí, que nos disfrutamos dela é sí, sí. eh, eh, precisamente encandilante. Posto que... Bueno, non sei como... Sí, sí estudiaste nun sitio determinado ou especial para, para facer tremolar a, Así, as bocais a, ao final. A, que, sí, sí, sí, sí. Non sei qual co, é a... No, que eu a ver, quedaba, eu quedaba a técnica. Pre, eu quedaba me prendado de iso. Ah, ah, eh, Parece que estaba escuitando a sí. miña avó a cantar, porque miña avó cantaba pois pues, cando estaba pola casa soa. Sí sí, sí, sí. A ver, eu sempre digo que... A cando me di, Pero ti que és? Eu digo a ver, eu son cantareira. A miño de pandereteira... <risas> Gústame menos Digo, claro, porque eh, eh, A música tercera para min é o, sea, o canto ¿no? o sea, uh -huh. eh, Cantar eh, A pandeireta Pois pues, tese que acompañada acompañado un instrumento, o sea, un o sea, Pero para min compa... un instrumento é a voz mm. O instrumento que se te... vale a voz e o acompañamento Pois pues, é a pandeireta, o pandeiro eh, sí. eh, A pandeira bueno. Entón, eso que son cantareira eh, Bueno, de bergantiños Aquí na costa, o final o que decía, desde moi nova, cando fun traballar ali, bueno, a xente xa casi fala con tono moi alto, non? como Berrando, mm. e, sí. e, e cantando ao final temos que intentar expresar non? o que temos aí dentro. Sí, Entonces, sí, sí, pois, sí, Como eu, digo xa para os meus alumnos, hai que votar fora, Hai que votar fora todo o que hai ahí dentro. Claro. Iso é que a cantar de vez, a a, a de vez en cando unha turuxo, non? Porque eso se, mesmo. porque senon Porque, <risas> porque senon non no son sí, capaces no, ¿eh? de, de, de cantar que me de. A verdade é que eh, para nós ser un placer e unha onrtaquino hoxe no, no noso programa. Gracias. Escoita. Mm, tamén eh, vimos aí en internet, a, podemos atopar pues, algunhas cousas túas xunto co, co, co trío, que, como decimos, pero sí. te, tamén tendes publicado un, un, un CD, non un disco Sí, bueno eh, eh, o, sea, o disco que, con Xiradela con Xiradela con Xiradela, casta Andereteira dendo sí, ano 86 ou así, hasta o, da, o ano 2000 eh, pois fixemos un, un disco E agora eh, xa non estamos xuntas desde aí eso desde o dous mil dous ou así eh, mm. eh, o sea, o grup, como tal grupo, pero aínda nos reunimos e ainda facemos facemosgunha coxiña xuntas, porque bueno somos todas mm. eh, de, de aquí de, de arteixo, entón eh, aída que son eu a única que sigue en siradela en activo, non dando as clases e eh, eh, como socia, Pois suponelas bueno, tamén son socias, pero digo que non siguen activas. Na, na música, non? Cada unha collíu ah, o seu camiño. Sí, Pero así no. que nos juntamos moitas veces, incluso este verán, sí. en eh, un concerto eh, aquí en Arteixo, foi en outubro, creo, non concerto que fixen co, co trío, mm. pois viñeron elas a cantar, pois mm. eh, a pandeireta de Cañón que graváramos con con Carlos Núñez xa no ano 96, o sea uh -huh. que 95, donde vai? Carai, carai. No, bueno, a ver, certas obrigas familiares, outros de, de, no sé, de correr da vida diferente, e entón, pois as persoas que, que, que en un momento que andaran máis novas estaban contigo, agora, pois... Pues, é es que vivir da música é moi difícil. Siguen outros bueno, bueno. outros percorridos, pero, pero a verdade é que eso de... Que, Bueno, esa dedicación tan grande que tiletes que te faz, fai que a nosa música se seña apreciada. Yo yo os es cativos que veñen aí a escoitarte e a, a aprender de ti, ¿non? Sí, a verdade é que eso que sigo dando clases levo 30 e non 40 anos, moitos. Pois, pues, bueno, pois pues, in, intentando transmitir o que usei, ¿non? Eh bueno, son transmisora oral, o sea, todo que o que aprendín de esa de esa gente, pois pues, teño como un compromiso de de de transmitilo, ¿no? Sí, sí. Para que non para que non morra que, que os pequenos que veñen detrás pues, que teño teño pequenas aí que que xa lle están dando duro. Que so, que que sí, son nada, unha mestre pois pues, de vocación. Sí, a verdad que amo a música tradicional, é verdad, así que bueno, é a miña vida, a verdade. Sí, sí. Teño o ITIL, o ITIL, o ITIL por Pues bueno, pues a nosa música e, e aí sigo, aí sigo e así seguiré, seguiré, eh, <risas> Bueno, pues eh traballando nese na música, pues tamaintendes algún proxecto para poder em, emitir ou editar pois pues, con con Fibrange con, con David, non? Ah, ah, ah, seguro que estudiaré diaree de pezas para despois poñelas nun CD ou por lo menos eh, continuar amosando esa cultura tradicional galega, non? A ver, de momento temos, eh, bueno, fixemos tres, tres videoclips, eh, eh, temos eso, eh, na, na rúa, non? Esos tres videoclips E de momento disco, pois non, bueno, non non está nun futuro xa, eh, sí, persano pero... Porque xa digo, eh, hai tres anos que nos xuntamos, cada un ten a súa carreira, mm. eh, bueno, pois individual, non? Sí, sí, entonces, eh, xuntámonos e eh, eh, bueno, a verdade é que tamén para disfrutar eso da nosa música e eh, eh, facer música en directo, non cantar, eso, facer concertos que é o que nos gusta. E bueno, si sí, seguiremos facendo cousiñas, eh pouco a pouco sacando sacando eso máis adiante, máis máis videoclips eh tes. Eh, Pero claro. bueno, pouquiño, pouquiño a pouco. Tiendo <risas> aquí todo do o do covid e todo isto, entonces sois claro. pues, Pero con todo, vaya modo, pero bueno. Sí, pero con todo con eso ainda tube este das interpretacións e eh, eh, concertos eh, eh, A verdade é que non paramos, eh? sí, sí, sí. Sí, A sí, verdade sí. é que non paramos porque eu decía, bueno, ora acababa o bran, hmm. eh, pero no, al, al o sea, alargouse bueno, tivemos todo todo ano concertos. A verdade é que si sí Ainda que... pouco estuvei en Asturias tamén. Sí. En Asturias, Asturias, Asturias, Asturias eh. Sí. Que me lembra, pensar en Asturias. En Asturias tivemos unha entrevista, non un recordo concerto en Asturias, non? Bueno, o caso é que mm, só desdemandados porque sí eso del vos, sí. si, si non sea se si, si Último no... que fixemos foi aquí en Lugo na foliada da Fonsagrada. Na, na foliada, claro sí, que foliada sí ah, tuveste... así que tuvestes no meu pobo. Ah, si, sí, é o teu pobo, Fonsagrada. Bueno, e ti non estabas. <risa> no, no, eu non estaba, no, non. Lle, lle deixaron desplazarse. <risa> non. Bueno. A verdade é que foi un grande evento, non? A foliada porque eche un tasters do mellorciño. E escoitei a, a Xavier Díaz, escoitei a, a, a Antía Menxeiras e a, sí. a Camaño sí, sí, E a Xisco sí, sí. E a Xisco, e sí, a... Bueno, a verdade é que estuveis todos os, os millores, vamos Estuvemos, estuvemos un montón Aparte que foi unha maravilla porque ao final eh, esto, con, con esto do COVID así Facía moito tempo que non nos xuntábamos Bueno, que as foliadas... Eh... Xa, xa había tempo que non se facía ninguna uh -huh. e, e, bueno, foi unha maravilla volver a reencontrarse, non? Con, uh -huh. con toda a nosa xente Sí, sí, sí perfecto, sí, sí. Pre precioso Escoita, volvendo a, a xa que me precisamente Xulia e, e Bea falaban no seu libro das pandereteiras de, de Méns por exemplo sí. e, e teñen un xeito de tocar uh, un, un bocadiño diferente do que en realidad hoxe en día temos, non? Eh, as panteras de mens? Sí. Eh, a ver, eu, as panteras de mens, eh, como digo, eu cheguei tarde, o sea, así que as escoitei e todo eso, pero non, non cheguei a recollerlle non? A, sí. a recoller as súas músicas. É sí, sí, sí. que din clase ali, en mens, ouxa, sea, toda, toda esa zona. Uh -huh. eh, eh, a ver, eh, os tempos avanzan, entón, uh -huh. pois, pois normal que haxa a diferencia, non? De a como tocaban, a sí. como tocaban elas claro. a... a a como a como se toca ahora. Conde Interpreta bueno, interpretación todo... diferente, claro que sí. Exactamente, sí, sí, claro, sí, sí. interpretación diferente, pero bueno, intentamos sempre, pues sí. eh, eso, eh, conservar, ¿no? Conservar sí. todo que uh -huh. pues, todo que aprendemos. Sí. Pero bueno, la verdad es que eh, as las de mens, bueno, daba daba gusto. Sí eh coitar é da Central Folk, Folk e, e, e indicaron ese eso de muller ferreña, non? Que sí. que que ten unha interpretación, bueno, por menos fala aí a poeta Albaciz de las eh, bueno, escoitamos unha peciña dela de, la, de eh, extraordinaria, non? Que bueno, o, o feito de, de, de, de que Re recollérdes ese traballo é importantísimo como mulleres que que, que que non esqueceron o que os maiores deles tamén lles transmitiron, non no, no, no, claro sabe claro, que o que eu decía de cando cando empecé a recoller nos anos 80 e iten86 eh, bueno, pues, eh, as señoras que lle recollían de 80 anos 90 anos eh, cantaban todo que o que lles aprenderan as nais e. Eh, hmm. eh, eh, A boas, a voz, vis o sea A ver, sí, sí. que a verdade, esos tempos A única maneira que tiñan de, de socializarse De, de reunirse Pois pues, era facendo, facendo estas festas, non? Estas soñadas claro, claro, uh -huh. claro, claro. Acababan de traballar no campo E reuníanse sí. unos sobrados de madeira Ou nalgúnha casa de aldea sí, sí. E, e cantaban e bailaban e tocaban toda a noite sí, sí. Eu tido unha sorte de poder De poder facelo con elas, a verdade una... e, Como me decía un... Un, un home que lle recollen hai moitos hai, hai moito tempo sempre me decía eu, eu son eu son bo non debíamos morrer ou non debía de, de durar toda a vida, non? Pois, sí, sí. as pandemias de ment tamén, non? E todas as, as sí, señoras sí. maiores, eh, claro que, que... si sí, sí. sí, moitos moitos dese maiores eh, escoitelles dicir non somos unha estirpe sí. a, a extinguir. Sí. Eh, bueno, Quizáis o sí. mellor o que eles transmitiron bueno ti e máis os rapazes que te están escoitando o seguro que están aprendendo conha modernidade pero que por certo eso non impide que aída que teñan os móviles modernos sean capaces tamén de uh -huh. cantar a, po, pois a nos a nosa música tradicional non uh -huh. evidentemente o a sea, ti eso intentas transmitir e despois uh -huh. eh, eh, claro que ten que no ten, esto ten que un pouco que progresar e que, que cada un tenga a súa interpretación. Sí, eh, sí. Pero bueno, que está... O sea, que hai que manter viva, non? Esta tradición eh, se echa como se non? Claro <risas> que sí. Eh, Porque hai poucos días tamén, eh, pues, un gaiteiro aquí, que está aquí en Roselia de Castro, un gaiteiro que se chama Mosteirín, pois pues, sí. tamén está sacando agora sí. eh, música de seu avó que tamén era gaiteiro. Cando sí, me entrego os 20 de dezembro, eh, que penso que él nin a coñecía, se ve que sí. lle deron a coñecer fai pouco. Uh -huh. Bueno, unha maravilla. Un, maravilla todo o que estádes en facer sí. eh, sete ti é eh, que bueno, que desexamos que continúedes con éxito, e eh, que tira que sigades adiante con ese traballo tan importante que amosar a nosa cultura popular galega en forma de tradición oral e que que te agradecemos moitísimo e que desexamos che moitísimo éxitos, Franzi. Non te incomodamos máis. Eh, ah, bueno, xa, Para xa, mí nós tamén, eh, o que queremos é eh, que saibas que noutra ocasión ou noutro momento cando estés preparando algunha cousa para emitir ou por para para poñer eh, ofrecerllos os o, os ointes, os ointes, ointes pues, que, pois que ten, queremos ser primicia. Que incomodaremos Vai, perfecto, este para nós non hai Apuntado, apuntado queda. Para que no lo digas, muy bien. Eh, eh, eh bueno, a ver cando somos capaces de disfrutar de, de, de ese trío aquí en Cataluña. Pues cando que idades. Digit. No, sin más problemas. DJs de Central Folke que se pongan en marcha y que, que, que vos traigan aquí para poder o tradicionarios, por ejemplo, para poder eh, escoitarvos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. A vos. A... Despedimos este concierto con de música. Un aperto. Un aperto. Hasta luego. Che que cara che patano, non me deis